як правило, звичайному слідчому дістається пошани у два рази більше, ніж він заслуговує. Я кажу не про вигаданих чудотворців, а про справжніх людей з плоті та крові, яким властиво помилятися і які часто підтверджують цю властивість. Можете бути певні, якщо детектив швидко і вправно розплутав який-небудь злочин – і пояснює це виключно своєю проникливістю. Отже, років у нього за плечима небагато, а досвіду і того менше. Люди старші, з тих, що мають справу з витонченими злочинцями, сотні разів побували в дурнях, розуміють, що злетий падіння – справа рук випадку. Вже, повірте мені, дев'ять разів із десяти – Результат справи залежить не стільки від майстерності і кмітливості слідчого, скільки від випадку. Винятком міг би стати справді непогрішний апостол. Втім, я такого ніде не зустрічав, хіба що на друкованих сторінках. Цю думку засновану не на якомусь окремому прикладі, а на сукупності досвіду, можна підтвердити кількома неспростовними фактами. У нашому випадку вистачить одного. Отже, я скористаюся брикстонською справою, щоб показати, наскільки великий вплив випадку на людські справи. Якби не маорійський ідол... Утім, це скоріше кінець, а не початок історії, тож краще поки залишимо його. І тим не менш, шматочок нефриту справді привів людину на шибеницю. Не будемо поки говорити, кого саме. Приїзд містера і місіс Поль Вінсент Вольстерлодж, Брикстонське суспільство визнало фактом позитивним. Вона гарненька і музикальна. Він приємної зовнішності, досить заможний, чудовий гравець у теніс. Життя їхніх предків, його батька і матері, давно покійних, було сповнене безсумівної респектабельності людей середнього класу. Ореол респектабельності батьків оточував від дітей. завдяки поєднанню такої спадщини і власних якостей – вони користувалися популярністю серед добре вихованих брикстонців. Ба більше, вони були віддані одне одному, і після трьох років шлюбу їхнє кохання ставалося ще не згасло. Так, звісно, і має бути, і захоплені друзі та родичі Вінсентів вважали їх взірцем подружньої досконалості, Вінсент працював біршовим маклером і тому проводив більшу частину часу в сіті. Уявіть вже, яке збентеження охопило Брікстон, коли милу місіс Вінсент знайшли в кабінеті з колотою раною в серці. Більш безсільний злочин здавався немислимим. Безліч друзів, відсутність ворогів і такий трагічний кінець. Ретельний огляд показав, що письмовий стіл було зламано, а містер Вінсент голосив себе збіднілим на 200 фунтів. Отже, спочатку злочинець задумав лише пограбування, але через втручання місіс Вінсент злодій став убивцею. Душогуб чудово вибрав час, що вказувало на його поінформованість, домашні справи мешканців Остерлодж того дня. Чоловік затримався в місті до півночі. Прислугу, куховарку і покоївку відпустили погуляти на чимось весіллі до 11 години. Отже, місіс Вінсент залишалася в будинку абсолютно сама протягом 6 годин. Цей проміжок часу і було скоєно злочин. Слуги виявили тіло своєї нещасної господині і відразу щинили на сполох. Містер Вінсент, повернувшись, побачив, що дружина мертва, в будинку розпоряджається поліція, служниці б'ються вістериці. Тієї ночі вже нічого не можна було зробити, але на світанку були зроблені перші кроки до розкриття таємниці. З цього моменту в історії з'являюся я. Отримавши о 9-й ранку вказівки зайнятися цією справою, до 10-ї, я був вже на місці, аналізував деталі і шукав докази. Тіло перебрали, але більше нічого не чіпали, і кабінет залишався точно таким, як був у момент злочину. Я ретельно глянув житло. А потім допитав куховарку, покоївку і нарешті господаря будинку. В результаті у мене з'явилася деяка надія відшукати вбивцю. Кімната досить простора, що виходила вікнами на галявину між будинком і дорогою. Була обставлена в дешевому холостяцькому стилі. Старомодний письмовий стіл, що стоїть під прямим кутом до вікна – Круглий столик біля підвіконня, три звичайних плетених крісла і два масивніших. На камінній полиці люльки і пістолети, а над каміном боксерські рукавички і рапіри. Однієї рапіри не вистачало. Досить було побіжного погляду, щоб зрозуміти, яка йшла відчайдушна боротьба, поки вбивця не здолав жертву. Скатертина валялася на підлозі, два плетених крісла були перекинуті, шухляди письмового столу висунуті, а сам стіл весь порубаний. Ключа в дверях не виявилося, засувка на вікні була надійно зачинена. Подальший, подальший пошук привів до наступних результатів. Перший – сокира для колки дров знайдена біля столу. Другий, грапіра, з вістря якої була відламана кулька, лежала під столом. Третій нефритовий божок закотився під камінь грати. Куховарка з відчайдушною хоробрістю, викликаною вживанням Бренді, заявила, що вона напередодні покинула будинок о четвертій годині дня, а повернулася близько одинадцятої. Задні двері на її подив були відчинені. Разом з покоївкою вони пішли повідомити про це господині і вивели між дверима і каміном її тіло. Вони відразу ж викликали поліцію. Господарі господиня жили в любові та злагоді, і вона ніколи не чула, щоб у них були якісь вороги. Покоївка дала схожі свідчення, додавши, що сокиру взято з дров'яного сараю. Інші кімнати здавалися недоторканими. Нещасний молодий Вінсент так важко переживав трагедію, що сталося, що ледве тримав себе в руках. Співчуваючи його зрозумілому горю, я розпитував його якомога делікатніше – і маю визнати, що він відповідав вельми швидко і чітко. Що ви можете сказати про цю жахливу подію? запитав я, коли ми усамітнилися в вітальні. Він сед відмовився залишатися в кабінеті, що за обставин, що склалися, було, звісно, цілком природно. Абсолютно нічого, відповів він. «Учора я відправився в сіті близько десятої ранку, і оскільки у мене були справи, сказав дружині, що повернувся не раніше півночі. Вона була здорова і весела, коли я останній раз бачив її. Хто б міг подумати? Не в силах продовжувати, він зробив жест вічаю, помовчавши додав, «У вас є якась версія». Судячи з понівечного столу, я припустив би пограбування. Пограбування? Пребив Вінсент, змінившись на обличчі. Так, мотив, напевно, саме такий. В шухляді столу у мене було замкнено 200 фунтів. Золотом чи асигнаціями? Асигнаціями. Чотири п'ятдесятифутові купюри. Банк Англії. Ви впевнені, що вони зникли? Так, шухляда, в якій вони зберігалися, розколота на шматки. Хто-небудь знав, що ви туди поклали 200 фунтів? Ні, тільки моя дружина. І все ж... Ах, він несподівано обірвав мову на півслові. Це неможливо. Що неможливо? Я скажу вам, коли почую вашу версію. Ви набралися таких уявлень із дешевих романів, сказав я сухо. Жоден детектив не починає з того, що будує версії. У мене немає жодної конкретної версії. Той, хто скоїв злочин, знав, що ваша дружина сама вдома і що в шухляді столу лежать 200 фунтів. Ви повідомляли кому-небудь ці два факти. Вінсент... Посмика вуса в деякому збентежені. Я здогадався по цьому жесту, що він про щось умовчав. «Я не хочу, щоб невинний потрапив у біду», – нарешті сказав він. «Але так, я повідомляв ці факти людині на прізвище Рой». «Навіщо?» «Це довга історія». Я програв одному приятелю 200 фунтів карти і зняв гроші з рахунку, щоб заплатити йому. Він поїхав з міста, тому я замкнув гроші в столі для збереження. Учора ввечері в клубі мене знайшов Рой, дуже схвильований, і попросив позичити йому сотню. Сказав, що інакше все пропало. Я запропонував йому чек... Але він хотів готівкою. Тоді я сказав, що в мене є 200 фунтів, але вдома. Тож дати їх йому я навряд чи зможу. Він запитав, чи не можна йому з'їздити до Брістона за ними. Але я відповів, що будинок порожній, там нікого немає. Але ж будинок не був порожній, перебив я. Я думав, що порожній, мені було відомо що слуги підуть на це весілля. І я не сумнівався, що дружина не стане сидіти вдома сама, а відправиться відвідати кого-небудь із подруг. Добре, ви сказали Рою, що будинок порожній. Що далі? Він пішов зовсім засмучений, поклявшись, що добуде гроші будь-якою ціною. Але ніяк неможливо, щоб він мав до цього якесь відношення». «Не знаю. Ви сказали йому, де гроші. Сказали, що вдома нікого немає, оскільки самі так вважали. Що ж залишається, як не припустити, що він задумав красти гроші. Якщо так, що з цього випливає. Він входить через задні двері, бере з сараю сокиру, щоб зламати стіл. Ваша дружина чує шум і застає його в кабінеті». У вічі він хапає зі стіни рапіру і вбиває її. Потім тікає з грошима. Ось вам версія. І нічого доброго вона Рою не обіцяє. Але ви ж не збирайтеся брати його під арешт? Ні, поки не буде достатніх доказів. Якщо він скоїв злочин і вкрав гроші, то рано чи пізно він повинен буде розміняти купюри. «Були б у мене їхні номери». «Номери є?» – Вінсен дістав записну книжку. «Я завжди записую номери таких великих купюр. Але все ж, ну, – запитав він, поки я переписував номери, – ви ж не вважаєте, що Рой винний?» Насамперед я хотів би дізнатися, що він робив того вечора. «Не можу сказати. Ми бачилися в Чеснад клубі близько сьомої». Потім він відразу пішов. У мене була ділова зустріч. Потім я відправився в мюзикхол холл Альгамбру, а потім повернувся додому. «Скажіть мені адресу Роя і опишіть його». Він студент-медик, живе в будинку номер 41 по Гаур-стріт. Високий, світловолосий, приємної зовнішності. «У що він був одягнений вчора?» Вечірній костюм, а зверху бежеве пальто. Я ретельно записав свідчення і вже збирався йти, коли згадав про нефритового божка. Було дуже дивно виявити таку річ у неромантичному Брікстоні, хіба що вона опинилася там випадково. До речі, містере Вінсент, сказав я, показуючи потвору, цей нефритовий божок ваш. «Ні, коли раніше його не бачив, – відповів він, беручи фігурку, – це, ой, він упустив її, на ньому кров. Це кров вашої дружини, сер. Якщо божок не ваш, він належить убивці. Судячи з того, де його виявив, він випав із нагрудної кишені, коли злочинець схилився над жертвою». Як бачите, він заляпаний кров'ю. Мабуть, вбивця зовсім розгубився, інакше не залишив би такий компрометуючий доказ. Цей божок, сер, повісить убивцю місіс Вінсент. Дуже сподіваюся. Але не ламайте рої життя з винуваченню в вбивстві. Якщо тільки не будете абсолютно впевнені... «Я в жодному разі не пред'явлюємо звинувачення без достатніх доказів», – швидко відповів я і пішов. Вінсент показав себе з дуже вигідного боку під час цього попереднього допиту. Хоча він пристрасно бажав покарати негідника, але все ж намагався відвести відроє підозри, які могли виявитися необґрунтованими. Якби я з нього не витягнув цю історію про розмову в клубі, він би, може, сам і не розповів її. Як би там не було, тепер у мене з'явилася необхідна зачіпка. Тільки Рой знав, що гроші лежали в столі і вважав, зі слів Вісента, що будинок був порожній. Твердо вирішивши добути гроші будь-якою ціною його власні слова – він задумав пограбування, але через несподіване втручання місіс Вінсент скоїв набагато страшніше злодіяння. Насамперед, я повідомив банк, що 450 фунтові купюри з такими-то номерами вкрадено і що злодія або його спільник, почекавши достатньо часу, скоріше за все розміняє їх. Я не сказав ні слова про сам злочин і газетам не став повідомляти жодних подробиць. Адже газети і вбивці читають, а отже зможуть співвіднести свої дії з діями поліції. Такого роду репортажі в газетах переносять більше шкоди, аніж користі. Задовольняючи хворобливий апетит публіки, вони інформують злочинця – і виходить, що поліція працює на осліп, а злочинець завдяки заміткам спеціальних кореспондентів відстежує дії закону і готовий їм протистояти. Мене не полишав нефритовий божок. Дізнавшись, як він опинився в кабінеті Ольстерлодж, я міг би спіймати негідника. Однак це виявилося зовсім непросто». Дрібнички такого роду не часто трапляються в нашій країні. Її власник, напевно, приїхав з Нової Зеландії, або отримав її від друга, який приїхав з Нової Зеландії. В Лондоні він її придбати не міг. А якщо все ж таки придбав, то не став би постійно носити з собою. Коротше кажучи, Наймовірніше, злочинець отримав бошка в день вбивства від друга, якось пов'язаного з Новою Зеландією. Логічний ланцюжок виходив складнуватий, але почавши з роздумів про бошка, я дійшов до того, що переглянув список пароплавів, які здійснюють рейси до антиподів. Тоді ж я і розробив невеликий план, який поки що не варто згадувати. Свого часу він зіграє свою роль у затриманні ввивці пані Вінсент. Поки ж я зайнявся банкнотами, надавши нефритовому башку його дивній долі. Таким чином на своєму луці я натягнув одразу дві тятиви. Злочин було скоєно 20 червня, а 23 – дві 50-фунтові купюри, помери яких збігалися з номерами вкрадених, надійшли до Банку Англії. Я здивувався необачності злочинця, який майже не намагався приховати злочин, але ще більше здивувався звісці, що гроші до банку поклав дуже поважний адвокат. Отримавши адресу, я відвідав цього джентльмена. Пан Модлі прийняв мене вічливо і без вагань розповів, як до нього потрапили банкноти. Я не став повідомляти йому про мету моїх розпитувань. Сподіваюся, з цими банкнотами не пов'язано ніяких неприємностей, сказав він, коли я виклав свою справу. У мене їх і так останнім часом удосталь. «Що ви кажете, містере Модлі, і яких же?» Замість відповіді він подзвонив і, коли з'явився слуга, сказав, «Будьте ласкаві запросити містера Форда», після чого звернувся до мене. «Не приховую, я сподівався зберегти цю історію в таємниці, але розраховую, що все почуте залишиться між нами». Не можу заздалегідь обіцяти вам це. Я поліціант містер Модлі, і можете бути певні, ведуть ці розпитування не з пустої цікавості. Перш ніж він встиг відреагувати на мої слова, увійшов худий, виснажений молодий чоловік, який перебував в якомусь хворобливому збудженні. Це і був містер Форд. Він подивився на мене, Потім з деякою тривогою перевів погляд на Модлі. «Це джентльмен», – м'яко сказав Модлі, – «зі Скотленд-Ярду. У нього є запитання щодо грошей, що ви сплатили мені два дні тому». «Я сподіваюся з ними, все гаразд. Про бурмотів Форд то червоніючи, то блідніючи. Де ви взяли гроші?» – запитав я, не відповідаючи на його запитання. «У, сестри?» Я здригнувся, почувши цю відповідь. І на те була причина. Навівши довідки про Роя, я дізнався, що в нього романи з сестрою милосердя на ім'я Клара Форд. Бо за всяким сумнівом вона отримала гроші від Роя після того, як він їх викрав з Ольстерлодж. Але чому виникла необхідність пограбування? Навіщо ви взяли в сестри сто фунтів – Запитав я Форда. Замість відповіді той благально подивився на модлі. Останній втрутився в розмову. «Ми маємо все розповісти відверто Форде», – зітхнув він. «Якщо ви скоїли другий злочин, щоб приховати перший, я безсилий вам допомогти. Цього разу справа залежить уже не від мене». Я не скоював злочину, звідчим вигукнув Форд, повернувшись до мене. «Сер, я повинен зізнатися, що розтратив сто фунтів, що належали містеру Модлі, щоб сплатити картковий борг. Він люб'язно і великодушно погодився поробачити мою провину, якщо я відшкодую розтрату. У мене грошей не було, і я звернувся до Клари. На жаль... Вона працює в лікарні з сестрою Мелорсердія і заробляє небагато. Але в разі несплати сплати, я пропав. І вона попросила містера Джуліана Роя про допомогу. Він відразу відгукнувся і дав їй дві 50-фунтові банкноти. Вона передала їх мені, а я містеру Модлі, який сплатив їх у банк. Так Пояснювався вигук Роя. Все пропало. Не для нього, а для Форда. Заради порятунку бідолахи і з любові до його сестри він пішов на злочин. Шукати Клару Форд не було необхідності. Я вже ухвалив рішення заарештувати Роя. Справа видавалася цілком ясною. Підстав для арешту було достатньо. Поки що я із візьмотлі та його клерка обіцянку зберігати мовчання, бо зовсім не хотів, щоб брат попередив сестру, а сестра – злочинця. «Джентльмени», – помовчавши, сказав я, «на даний момент я не можу пояснити, чому я ставлю такі запитання. Це займе занадто багато часу, а в мене його немає». Будьте ласкаві нікому не повідомляти про нашу розмову до завтра. А на той час ви вже все дізнаєтеся. Форт знову потрапив в історію. Стривожено запитав Модрі: "Не Форт, а хтось інший?"